Перша, я хочу бачити свого сина, друга, і я виїжджаю у Сполучені Штати Америки на постійне проживання. Оскільки нашому синові ще немає вісімнадцяти, ти мусиш дати дозвіл. Мушу? Здається, я давно вже нічого тобі не мушу, зітхнула Антуанета з полегшенням. Нехай собі їде хоч в Америку, хоч в Антарктиду до Пенгвінів, аби від них із Дмитриком подалі. Жив син без батька стільки років, проживе і далі. Не треба їм заплутуватись у зайвих непорозуміннях та емоціях. Не треба збивати дитину з пантелику. Я неправильно висловився. Ти не мусиш. Виправився одразу Роговський. Звичайно, ти не мусиш. Це я мушу просити. І я прошу, щоб ти підписала документи. Я вже все підготував. Це справа однієї хвилини. Нічого складного. Ось, отут і тут. Антуанета вже узяла ручку, щоб швиденько позбутись заморуки. Та щось зупинило її. Зачекай, Олексію, такі речі за одну хвилину не розв'язують. Я не бачила тебе понад 10 років. Ти не допомагав нам із Дмитриком, а взагалі забув про наше існування – а тепер приходиш і вимагаєш мого підпису на папері, який дуже багато вирішує. Я мушу порадитись зі своїм адвокатом. Останню фразу вона поцупила лебонд з якогось американського фільму. Та фраза не була порожньою. З адвокатом чи не з адвокатом, а з маркіяном вона таки і порадиться. Роговський засовався на стільці. Не чекав від гордої Антуанетти такої практичності у справах. Сподівався, Відмахне готовеньке і лети собі чоловіче вільним птахом у Штати. Адвокат ще у Києві попередив, що цей папірець може коштувати йому дуже дорого в плані грошей. Якщо вашій дружині вистачить клепки проконсультуватись, вам доведеться платити. «Скільки?» – прикусив губу в задумі Роговський. «А скільки вона захоче?» Навіть так. «Так, ви ж не сплачували аліментів на сина». «Не сплачував. Але ж я тоді офіційно не працював». «Зате тепер, якщо вона довідається, хто ви тепер, доведеться потрусити гаманцем серйозно. За законом, у будь-якому випадку ви повинні будете наперед сплатити суму аліментів до досягнення сином повноліття і на час навчання, якщо він вчитиметься далі. А понад те... Це вже як ваша дружина вирішить. З мого досвіду виходить, що такі речі коштують недешево. Іноді жіночки так воду варять зі своїх колишніх благовірних, що гей-гей, за всі образи, за всі самотні ночі. Роговський подумки підрахував, у що йому обійдеться навіть ота обов'язкова сума, і аж присвиснув. Проте надія на те, що Антуанетті забракне у тієї клепки, про яку говорив адвокат, не покидала. Вона ніколи не думала про гроші, вважала себе вищою за них. Невже так змінилась? Час змінює людей. Одна справа – зневажати гроші, коли їх багато, зовсім інша – зберегти цю зневагу, коли обмаль. Роговський добре придумав деталі зустрічі. «Деталі – це важливо». Важливо одягнутися скромно, достати із загашника старі з колишнього життя лахи, аби не виникло підозри про те, що йому не так вже й зле ведеться. Образ безробітного, знадоленого, що поневіряється десь там, у великому і жорстокому Києві, який створили йому тут, у рідному місці, батьки цілком влаштовував. Що з нього взяти з-під не хотілося, звичайно, щоб його вважали за якогось пропащого. Гідність не дозволяла. Не міг одягнути й своїх повсякденних версачей арманії. Це значило підписатись на повну суму аліментів до досягнення дитиною віку 17 чи 75 років. От він і знайшов середину. Одяг у стилі ретро, спогади про добре забезпечене минуле. З годинником він, звичайно, лопухнувся трохи, але звідки Анеті знати його справжню ціну? На базарі валом підробок. На вигляд геть таких самісіньких майже задурно.